adunara joan behar. Bai esan? Kaixo, arratsalde hon, Patxi etxean alda. Bai, uantxe, harriko da. Patxi! Zuretzat? Bai? Eh, patxi, amaia naiz. Aupa, zen ezo? Ba, du idu, bihar ba, adun joan behar dut. Baxa handi ba baten bila eta kotxerik gabe nago. La, sain, neska, nirea libre dago biear? Benetan, jo, horixe nahi izun, goizean libre duzun, nela ez? Bai, horixe, nik lagunduko izun egin bat ne, ezak izun nolako mesedea egiten diazun, eh? joe. Ez da zer, eska. zerrutan geratuko gea? Ba, amaika kaldera geratuko gara? Osondo, bai. Ongi, bai, bai, vale, bai, Orduan, bihar arte? bai, vale, bai, bai,